Skånska 5, det femte programmet. Vi är mitt i S-orden. Vi börjar med skula. Att skula, det är att när det regnar så försöker du att gå under ett träd eller under ett tak. Du söker skydd för regnet så du inte ska bli våt. Jag måste skula nu. Det regnar så förfärligt. Skula. Sen har vi skonk. Flytta skonkarna. Flyt ben betyder det. Skonken, det heter alltså en skonk. Skonken, benet. Och alla benen, då heter det skonkarna. Skonkarna. Om du har en kniv som är vass och bra, du kan skära mycket bra med den. Men så blir den förstörd. Du kan inte skära så bra. Den är inte vass. Den blir dålig. Då heter det att det är en skänd kniv. En skänd kniv. Du ska försöka att inte skänna kniven. Skänn inte kniven. Du ska inte skänna kniven. En skänd kniv. En kniv som inte är vass. Om du gör så att. Om du, du, du diskar. Du har vatten. Ett litet barn. Ditt barn vill också hjälpa till. Barnet börjar plaska i vattnet så vattnet stänker upp på väggen. Då säger du på skånska, nej, slabba inte med vattnet, Slabba inte med vattnet. Men När man slabbar med vattnet, då plaskar man med vattnet. Slabbe vär. det är när det är slaskväder ute. När snön håller på att smälta, det blir slask och... Mycket våt, snö ute. Slabbe vär. Slabbe väder. Vär väder. Slabbe vär. En smörgås. Eller en macka. Det heter smörmad. Eller smörmad. Min morfar brukar säga smörmaden. Tror jag. Smörgås. Mad, det är ju samma som en mat. En mat med smör på. Sen har vi näsan. Det kan heta snuda. Som att sticka ut näsan. Det är att man är nyfiken. Sticka inte ut näsan nu. Snudan. Om du är förkyld. Du måste torka näsan. När är snorig. Det rinner snor. Det rinner snuva under näsan. Då säger man att man är snöred. Man är snurig, Snöred snöred. Sådan. Jag vill köpa en sådan bil. Jag vill ha en sån bil. Sånen bil. Sådan en sonen. Om sånt ska du inte göra. Så ska du inte göra sådant ska du inte göra. Sånt. Sonen kan också bara vara sån. En sån bil. Ett sånt bord. Ett sånt bord. Spädekaka, det är en spettkaka, en kaka som man bakar när det ska vara fest. Man gör en smet av ägg och socker och så gräddar man den på ett spett, på en pinne, en, en, en metallpinne, över värme. Förr var det över elden. Nu är det över värme. Och så häller man på smeten. Så den går som en ring. Och sen stelnar den. Till en normal stor späddkaka. Späddkaka. Kan det gå. Utan vidare kan man behöva använda 40 ägg. Det är Mycket ägg. Mycket gott. Spektakel. Det är... Det man gör något spratt, man skojar med något, driva spektakel. En spinka det är en mycket finhuggen vedpinne som används som tändved när man ska tända en eld. Så måste man ha några spår. De heter spinka. Man måste ta spinkorna också. Och det kan också vara en spåga eller en spink som är en liten, liten träbit som man får i fingret. Som ajajaj, det gör ont. Du måste titta mycket noga och kanske försöka med en nål och ta bort den. En spåga eller en spink. spinkebrenne det är det brännet som är som, som sådana små vedpinnar när man ska tända. Brännet, tända veden. Stickelbär, det är krusbär. Krusbär, det är den busken som har långa taggar. Ensamma taggar, men långa och raka. Krusbär, stickelbär. Sticken, eller stucken, eller putt, det är när man är sur. Var inte så stirrad, eller så stirrig. Det är när man är mycket nervös. Man är mycket nervös. Man kan inte sitta stilla. Och jag är helt stirrig. Jag är helt stirrad. Sua betyder suga. Sua. Den lilla bebisen. suger på boppen. Eller suger på patten. Suger. Suger på bröstet. När den ska få mer av mamma. Subba, det är öknamn, det är ett dåligt namn på någon som man tycker är en dålig kvinna. En dålig kvinna, en suba. Sulten, det är att man är hungrig. Jag är så sulten. Och jag kan själv. Jag kan själv. Du ska inte hjälpa mig. Jag kan sel. Kommer vi till t, Tannamagare. Ska gå till tannamagaren. Tannläkare. Måste laga mina tänder. Jag ska gå till. Eller jag ska gå till till Till tannamagaren, Till till tannläkaren. Teg stilla. Tystilla, tig, tig betyder var tyst. Tig stilla. Var tyst. Tystilla stilla eller du ska tiga stilla. Du ska tiga. Tiga. T. Alltså tiga. Det kan heta du ska tiga. Igår så tiga han. Han var tyst. Han taj. Han har tid. Han har tigit. Han har varit tyst. Tid. Ett, en annan av dialekterna, då säger de taade. Teja. Och sen teg, då heter det taade. Sen har vi att man är trött på det. Shi. Jag är så shi. Jag är så Jag är kiawed. Jag är trött på det. Nu går jag hem. Kel. det är en kittel. Alltså den kannan man kokar kaffevattnet i. Kaffe. Kittel. Kiel. Och, Och sen har vi skälling, kjell, Det kan stavas med tj också. Det är därför det kommer igen här. Källig, kattunge. Tuppen, han heter en tocke. Tocke. Och sen har vi, när det är sånt väder så det är torrt. Det regnar inte. Regnfritt. Det är uppehållsväder. På skånska säger vi torrevär. Torrevär. Torkväder. Torrevär. Om man har en chalett på sitt huvud Huvudkläde Så kan det heta klud ibland men det kan också heta torkle Torkle En chalett Sån som man knyter under hakan Torkle Och tofflor Det heter toller Toller Tofflor på svenska det är mjuka skor som man har inne som morgonskor, de mjuka skorna. Men tofflor på skånska toller det är alltså hårda träskor som man har överallt ute toller. På 1970-talet då hade alla i Skåne alla barn i skolan, alla, hade toller. Man hade inte gympadojor. Gympaskor hade inte kommit. Man hade inte gymnastikskor. Man hade toller. Svarta oftast. Kommer V. Vad är det? Vad, har det? vad har hänt? Vad står på? Vad är det? Vad är där? Vägen heter vägen. akta oh, jag kommer en bil på vägen. Att det. Skopa det, jag kommer en bil på vägen. Vatten heter vann. Ta lite vatten till mig. Vannet. Vannet är kallt. Värmen. Åh, oh, jag vill sitta vid värmen. Det kan vara värmen, alltså att det är varmt, solen skiner, det är 25 grader. Värmen har kommit, men det kan också vara elden. Elden, när man har eldar inne på vintern, man eldar inne, en brasa, då säger man inte elden, för man vill inte säga farliga saker. Vid det rätta namnet, man vågar inte säga eld, elden, då säger man värmen. Ja, jag vill sitta vid värmen. Visping eller vesping, det är en geting. Inte ett bi, utan en geting. De som är gula och svarta och som kan sticka. Kommer på hösten när du fikar ute med saft. Visping. Fria, det betyder vrida eller svänga. Du kör bil, ska du svänga här? Du ska svänga till höger, du ska vria. Vria till höger. Ah, jag vrider fel väg. Nu har jag vridt. Jag har vridt fel. Nu får jag stanna. En värmhula, eller värmhula, det är en väder kvar. Värmilla. En eller en mola. Det kan också vara när man en människa springer och sen hoppar han och gör en snurrar i luften eller att han ramlar. Han slog en värmidla. Ögen är ögon. Ögen. Ögen. Ögon. En å, där det rinner vatten. Det, det kan heta en å, men också när du slår av något. Um. Jag, slår, jag, tar flas, jag tar korken av flaskan. Jag tar korken av flaskan. Så var det. Just det, det är av. När man tar av något. Jag ska ta av min jacka. Jag ska ta av. Ta av. Ta av. Och sen har vi när man fiskar ål. Den fisken som är 50 cm lång och helt rund som en orm men det är en fisk i vatten Den heter ål Den är speciell för skåne Då måste man ha ett speciellt nät och fånga den fisken Den heter på svenska en ålryscha Ålryscha Men på skånska heter det ålahoma Ålahoma Ja, så kommer vi till ä Då är det en, en anka Ni vet ankarna som är i dammen I pildammarna Alla ankorna När de får ungar Så heter det på svenska en ankunge På skånska heter det en älling Älling Med ä Ä som i äta när vi ska baka så gör vi en deg. Nu ska vi baka bröd. Den degen måste vi knåda runt och hårt och trycka och vända och knåda, knåda, knåda. På skånska säger man elta. Man eltar en deg. Om någon är mycket bekymrad. Men hur ska jag göra? Jag måste... Vad ska jag göra? Jag kan inte, men jag måste. Och jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Då är man ena klämt. Enna klämt. Enna Att klämma. Om man klämmer handen i dörren så då stänger man dörren så handen kommer emellan. Det gör ont. Klämma. Och ena. Det betyder ungefär som ändan. Man, man, man klämmer. Man vet inte vilken ända man ska ha fram eller bak. Ända klämt. Så kommer vi till ö. Det finns bara två ord. Ett ög. Ett ög. Öget. Det är på svenska ök. Det är ett djur som drar en vagn. Kanske en häst som drar en vagn eller en oxe som drar en vagn Då kallas det djuret för ett ög Och sen har vi ett ord som min mamma och pappa brukade säga till mig när jag var liten att jag örlade runt Örla, du ska inte örla runt så mycket Örla det betyder att springa omkring. Man, man vet inte om man ska springa till höger eller vänster. Man är lite yr och springer lite konstigt. Och, ja, Man springer, man bara springer. I ett rum inne. Alla barn de vill bara springa. Då örlar de. När man vaknar på morgonen. Man vet inte. Var, var är jag? Man går upp och man, upp, man går lite fram och tillbaka. Sen vaknar man bättre. Det första man gör det är att man örlar. Örlar. Springa eller gå omkring helt utan någon plan. Det var alla orden ända till ö.